Dan Republike 10.30, razgovor je sa ravnateljem Zorim Doma Srećkom Šestenom. Gospodin Šestan, što vama znači mm. ovaj dan? Ovo je jedan radni dan u kojem imamo premijeroviće razpredstave male priče o Nesta Šestanom. <laughs> Kada ste se počeli baviti u lutkarstvom? Kako ste uopće ušli u, u svijet lutkarstvom? A prethodio je prije toga jedan značajan period mog djetinstva i mladosti naime ja sam rođen u Šibeniku, otac mi radio u Šibenskom kazalištu kao majstor pozornice i veseo se od 5 godina sam bio član dramskog ansambla dječjeg ansambla Šibenskog kazališta. A i tako da sam još dok sam bio u osnovnoj školi u Šibeniku igrao puno predstava imali smo jako dobru produkciju nešto slično kao što je danas u Karolcu ramski studio Zorin doma nakon uh, srednje škole koji sam završio u Zadru na prvoj godini fakulteta sam se prijavio na audiciju u Zadarskog i bio sam primljen na toj audiciji i nakon toga je Došlo do angažmana u Zadarskom kazalištu Lutaka, najprve na ugovor po predstavi i po probama, a nakon toga i u, u stalnom angažmanu. Kako to da ste u Zadru pisali pomorsku školu, onda potom ženosti? Pa to je jedna veća anegdota vezana uz moj životopis. Naime, to je bila jedina srednja škola koja nije bila u Šibeniku. Ajde koji je to bio motiv da, znači, bi, bi, imati ste... da bi mogao imati opravdanje kod roditelja da bi ja sam otišao za 15 godina promijenio sredinu i pokušao samostalno nešto raditi i tako dalje opravdanje je bila pomoć škola jer nije, nije bilo živniko Pa jeste vi kad povedo? Da, između trećeg i četvrtog razreda srednje škole imali smo obveznu praksu koja je trajala od 7 do 15 dana ja sam se ukrcao na jedan brod šibenske plovidbe i plovio sam cijelo ljeto, da osjetim kako to izgleda. Kje bili? Bili smo uglavnom po sredozemlju po sredozemlju imali smo rutu od Šibenika do Ravene od Ravene do Tekerdaka u Durskoj na Luka blizu Istanbula iz Tekerdaka smo išli u Poti, u Gruziju iz Gruzije smo se vratili u Solun i to na prošlo tri mjesec u Solounu sam se iskrcao i vlakom preko skopja Beograda na za Šibenik. Znači vi ste šo, Pa moglo bi se i tako kazati s obzirom ako mislimo da svi oni koji su švercali u solunu onda sa žokačim gumama i sa lažnim drapericama iz Italije za rusko držište prošao sam i tu solunsku školu. Što se. je motiviralo da upišete književnost nakon pomorske škole. Pa manavim... I prije toga da vas pitam uh, jeste li, kako ste životna iskustva stekli na brodu? Pa na Što brod je... napravio čovjeka? Ne, čovjek napravio broda. Jednu ugodnu ili neugodnu uh, okolinu za život i za druženje. Ja nikad ne zaboraviti da prva, dva do tri tjedna je bilo fenomenalno na brodu jer se posada, nakon svake nekakve ture, mijenja. Mi smo došli kao nova posada, tu je bilo starih iskusnih pomoraca. Znam da je kapetan već jedan barba iz, čini mi se, iz Dubrovnika, porijeklom iz Korčule, tomu je, čini mi se, bio zadnji vijač pred Mirovinu. I prvi 15 dana do, do, do tri tjedna Ljudi se međusobno poznavaju i vrada jedna vrlo intimna atmosfera na brod. Ja bih ovdje morao upozoriti da nije današnje današnja ovaj, pomorstvo, nije kao što je bilo onda, to doba dok sam bio jako, jako mlad. Naime, sad je sve svedeno na full automatik, na ukrca, iskrca iskrcaj, automatizam, tako da u, i najveći brodovi ne ostaju duže od pola dana u, u lukama, doticani lukama, druge sve na moru, a onda su još bili ono poluobdomanske brodovi za ukrca i istovar, e, strojevi koji su trebali imati 24 satno održavanje i nadgled, tako da je e, ta komunikacija bila e, između ljudi, bile mogu, bile više moguće nego nego na današnjim brodovima. Danas je praktički preko laptopa i svoje kabine vodiš kopletav rod. Ali kažem, nakon tri tjedna, onda kad se već ljudi upoznaju, upoznaju se njihove dobre strane, slade strane, nema više ni kartanja u slobodno vrijeme, u lukama, nema više ribolova stranica broda, i tako da se ne sa posao promijeni, se povuče u svoje probleme, u svoj osam, u svoj smijenski rad, u svoje gardije, u svoje obroke, u svoje spavanje i tako da tako. Ta idilična atmosfera je jedne dobre posade koje gledamo na filmovima polako se izblende. Što vama kao bramaknicu znači more, odnosno činiti da niste uzao obalu mora? Da niste na obali mora nego ste nasukani poput Đolota tu u Pornoske nizimu? da, da ne, vam nedostaje. I šta radite kad dođete na, na ribe, odete imate je da li provite, da li... Nemam je imam jednu staru pasaru koja je skoro 30 godina, do duša plastične, pa je dobro očuvana. Ali ovaj da, to je, to je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo pitanje kako čovjek koji je probio onaj najintenzivniji dio mladosti i djetnjstva uz more, može bez mora. Pa interesantno je to, kad sam došao u rijeku, ja praktički u, u rijekci nisam vidio mora. E, rijeka je takav grad koji rađem po mađarsko austro austrougarskim, austro u stvari, arhitektonskim e, formama. I sama, sam grad, sam urbanitet je udanj od mora i ga pristup moru je moguć tek sadao zadnje dvije, tri godine kad se lukobran otvorio za, za šetač. Dakle, sam centar grada rijeke, jednostavno more ne vidiš, korza je glavna žila, kucavica, rijetko kad netkom mode na u bodu ili tamo gdje su nekakve kancelariji, ali onda vidiš opet samo dio mora koji je za oko petograđen sa lukobranima. I tako da ja praktički nisam imao osjećaj kad sam u Rijegu. Bio sam svjestan da je more to negdje blizu, ali jednostavno kao da živiš na kontinentu. Tu je nekako se dogodilo to da je uh, uh, taj osjećaj uh, mora nekako polako si navikao kao da ga kao, kao da živiš na kontinentu. Za razliku recimo od Zadra koji je polotok nakon se odvija cijeli život je ukružen, naravno sa sve, sa sve tri strane. More mi kako kol na kulicu zapasaš i tu se čovjek najlakše izgubi orientaciju. To je jedini grad u Hrvatskoj može čak i od Nijelu Mediterana gdje možeš vrlo lako izgubiti orientaciju ili obično znaš gdje je kopno iza leđa ideš prema moru ili obrnuto a ovdje gdje kojom ulicom kreneš naratiš na more ja da više ne znaš A nema ni svjetljenika? Molim? Nema ni svjetljenika kojima ti je? Ima nikako svjetljenika, ima svjetljenik na vrhu polotoka, samo treba došli do njega. Koji su pisci vas motivirali da opišete studijetnih želosti? Pa recimo, jedan od pisaca koja nosim na leđima, Cijeli život, to je Ernest Hemingway. Drugi je Rik Maria Remark od stranih pisca. A od naših baštinima i volim, volim, volim s obo imati, to su prvenstveno pisi povkod Marina Držića komediografiji, To su stari tekstovi na Lješkovića. I to je uglavnom ona, ona Marulića. Naravno, kako nažalost smo onda imali takav sustav studiranja, e, nismo imali toliko mogućnosti studirati latinski jezik ili učiti latinski jezik. Tako da je veliki broj dijela Marka Marulića koji su me zanimali, ili, jer sam znao o čemu se radi, bili su nedostupni jer su na latinskom, dakle oni gro, gro svoje... Kako, uh, Marin Dršić, Marko Marović, to sve pise koji pišu na nama danas nerazumljivom ili teško razumljivom jezak. Što se... ja vas je tu... Recimo, ja sam dio djetinstva, no najranijih djetinstva... Ja sam dio djetinstva, najranijih djetinstva, proveo u zablaču pokrešibenika. To je jedno malo mjesto, to je danas Greska četvrta rada Šibenika, A onda je 5 kilometara udaljeno od poljane, centra Šibenika. Ali interesantno da je to mjesto Zablače gdje se išlo pješke. Nije bila autobusa, da sjećam se, bila je nekakav kozija, kozija staza dok se nije cesta napravila, a obično je povezivalo Zablače sa Šibenikom, brska pruga koja je išla na raciji Šibenik, Zablače, Zlani, Prvić i Natrag. Ovaj, uh, tu se govorio o baš anaj čakavica, stara čakavica. To je vaš materijni jezik? Je pa to mi, je, to mi je, to mi je jezik od moje bake pokojne i tijeda po tatine strani. S kim danas govorite? Tom pa kad dođemo u zablače, onda često puta ovako kafićima uh, moja generacija, koja je možda zadnja generacija koja je još zna razgovarati na tome u toj čakavici i ovaj... u kafiću nas ponese pa onda... Onog časa kad je došlo do ceste, kad, su, kad je ukinuta matična škola osnovna u Zablaču i kad su su išli u, u Šibenik, je u školu Tito osnovnu, vrlo brzo kroz jedan, dva naraštaja taj jezik je polako počeo umirati. I sad ako hoćemo čuti pravi izvor, dijalekt zablački koji se razlikuje od Krapanjskog, koji se razlikuje od Zlarinskog od Prvičkog a to su sve mjesta koji su u zračne linije po kilometar dva u daljinu od drugog to je ono kad dođu ne stare generacije seljenika iz Amerike iz Njorka iz ostalih gradova iz Kalifornije kad se oni vrate čak i moja generacija kad se vrati njima je ostalo to u uhu ta melodija tog jezika i tog dijalekta. Na čemu ste diplomirali? Diplomirao sam na temi kod Pokojnog i meni jako drago profesora Nikice Kolumbića. Tema je bila dobrovačke komedije i nepoznatih autora s kraja 17. stoljeća. Jedna tema koju mi je profesor, moj mentor, rekao da je niko nije obradio na takav način da je uspio sakupiti sve dostupne komedije koje se u u arhivama ili koje je fancevi i ostala ekipa između dva sveska rata objavio u stručnom literaturi ili kao separate i tu sam pokušao pronaći utjecaje italijanskog kazališta s jedne strane, dakle komedije del arte s druge strane tradiciju Malješkovića i ostalih velikana su, čije su komedije, pastorale i ostane sačuvane i s treće strane je ono što su uh, ti spretni mladići i cure koji su bili okupljeni oko pokladnih društava i obično takve komedije izvodili za vrijeme poklada uh, jednostavno uzimali iz života i stvarne likove hvacivali u te Dakle, ono što bi se dogodilo kroz godinu dana u Dubrovniku od raznih skandala, prevara, života, anegdota, to bi se utrpali unutra u jednom kosturu, dakle, komedi larte i na nekakoj strukturi samoj dramaturgiji starih, starih tekstova. Jer su te komedije nastale u jednom zrako prostoru, to je bilo poslije velike trešnje koja je bila... 1667. godine. <kuh> Tako da ne potpanu, potpuno uvozu e, strane literature napisali su sami. A poznato je iz povesti književnosti da su i naši tadašnji Dubrovčani koji su putovali sudje po Evropi, donosili friško tiskane malijerove komedije i to bi odmah u roku Pola godine oni to prebacili na Dubrovački, imamo čitav niz molijerovi komedije koje da nazovimo Frančezarije i te Frančezarije su lokalizirane i upačene, dakle, po istom modelu, likovi koji se mogu prepoznati i dan danas je povremene grego. Da je, ako se tako usporedbo uopće možemo praviti, Hrvatska danas... Bilo je integrirana u svjetski sustav na način na koji je to u svoje vrijeme bila Dubrovačka republika? Posljedno. Na takvom način da suvereno e, ulazi u trendove i e, kreira ih? Znači Sudi mora nam biti jasno da Hrvatska nije negdje tisućama milja udaljena od centra kulturnih događanja u Evropi svijeta mislim da je dobro urojnjena ovo zadnji primjer velika nagrada koja je te naštivišće dobila u Americi i to dokazuje narod od 4,5 milijuna stanovnika mislim da je dobro prepoznat i u evropskom pa mogu slobodno kazati i u svjetskom prostoru možda ne na masovnoj popularnosti da bi sad svaki ne znam, stanovnik Cape town znao što je Hrvatska, ali oni koji se bave kulturom, koji se pravučavaju svijesku kulturu, sinu, znaju što je Hrvatska i koje su njene kulturne vrijednosti. Na studiju ste e, nastavili uglomiti, ne? Da, da, cijelo vrijeme. Dakle, od prve godine fakulteta sam bio meni prvi ugovor iz 1980-a. Ja mogu pokazati, ja vidim da mi tu mora biti. I dađe čuvate taj uvijek? Pa, dobio sam ga od kolege koji je isto, isto zemljeno, <laughs> ovo je kopija u stvari. Više ko te zanima. A to je interesantno da <coughs> u tom tijetor, ugovoru para... Paraskeva Troskot. Paraskeva Troskot. Da. Ona inače, no, da, Ona je inače Makedonka. A bilo je odeta za željka troskota bivšeg košarkaša i koboditelja ondašnjih zamjenika gradonačelnika stvar zamjenika predsjednika skupštine opće zove itede Alianljivo ovaj, je točka broj šest kaže, potpisom ovog ugovora Sl. Šestan se obvezuje da će svoj glumački angažman izvršavati kvalitetni na umjetničkom nivou. Ali se isto tako obvezuju da svoje obveze školovanja, studij, završi s uspjehom. U slučaju spora u tumačenju izvršavanju ugovore nadležnih i stvarno nadležnih suda. Znači vi ste bili ugovorno obvezani da moram uspješno u školu? Da, da moram završiti. Da li to danas više i postoji. Pa dakle, ja mislim dakle da ne. Sad, više, ne, sad više ne, nema, nema, nema potrebe. Prepostavljam da, da tu postoje ugovori za stipendije. Prepostavljam Daj, lokalne jedinice su uprave ili neke firme i tako dalje, ali ovakav tip ugovora što se tiče kazališnog svijeta, mislim, više ne postoji nema ni potrebe, jer sada imamo čak pet umjetničkih glumačkih akademija u Hrvatskoj, pa nema potrebe za ovakvi angašmanje. Što pamtite iz tog razdoblja studiranja, koje predstave i što vas je usmirilo e, za budući rad na tom studiju, konkretno najviše što je utjecao na vas od ove e, kazališne priče? Pa, darom, ka, zadarsko, kazalište vnutaka je tih godina bilo, kao i naravno i danas, ali pogotovo tih 70-80. godina bilo o, najbolje kazalište u ondašnjoj Sa svojim antologijskih predstavama, Luka Padjetka, Ružno Pače, Lisa ovaj, ovaj, koji da... Čekaj. Ružno Pače i poslani Kositreni vojnik. To je bio i Zvonko Festini sa režijama s ovih predstavama, Abdula Seferović koji je bio prije glumac u Zadalskom kazalištu narodnom a poslije je i uspješna novina dugogodišnji urednik Slobodne Dalmacije a žele su što je malo dobre odnose sa i suradnju veliko sa poljskim češkim češkim rutkarima što se tiče samo lutkarstva, no međutim mene nije zanimalo samo lutkarstvo kao takvo ja sam tih godina kao student i kao glumac u kazalištu uteka kažu kažu uspjehom vodio jednu uh, vrlo potentnu glumačku studijensku uh, grupu koja se zvala Tokar, Teatr u Mladine, kazalična radionica. Najviše je to? Pa to je i bilo negdje od tako dosmisleno napravljeno da se na prvim znači asocijira na pokojnog ondašnjeg predsjednika predsjednika no, međutim, ovaj, bili smo vrlo neobuzdani, nestašni jer smo radili, prva predstava je bila premijera, Kralj i bija. Dakle, Tokarevci izvode Kralja i bija. E, Radomir Sarađen, naš poznati fotograf, Kazališni, koji sad živi u Zagrebu i dalje tvrdi da je, to, da je ta izvodba Kralja i bija jedna naj, najboljih koji je on u životu gleda. Bilo je dosta provokativna i boga mi nije bilo lako izbjeći sve napade i sva podmetanja nogama s obzirom da smo radili pri domu mladih. A tko vas je sve napadli? Subnor, omladinske organizacije, tako da nas je jedna omladinska organizacija napadaju. Pa li vi kad bili član partije? E, Omladine da. Mladine, da. I vaša vlastite organizacija vas je napadala? Da. To je bilo normalno, po defaultu si bio, ovaj. on da se ostavi Niste sustavili prije, sustavili. prije angažmana utvrdili, smijete na, na partijskom sastanku smijete li ući tako? Gospodine ovaj... Bakiću, ajte vi danas nekome od 20 godina ili 19 ili 18 godina kažete nemoj to raditi, pa radit će sa najvećim uštom. Prena tome ništa se nije u, u razvoju mladih ljudi promijenilo u fazama, možda su samo nekakvi stilovi drugačiji. Kako je ušli u partiju? Kako je u, u Skoji? Pa je u Skoji si stupra? išao, si išao si i u te upisivalo, ono džuture, poslije pionira su so svi u bilo mladinci. To niko, niko ništa nije ni pitao. Da, to knjižnicu i to te... Tako je to onda što funkcionirao. Pa, hvala ono, pa, Bogu, morao si išći na sastanjke, kad si imao obavezu bitne sr... To je bilo svečko. u na sastancima u ja se od um, e, e, mislim da bi najbolje bilo da ja puno ne trošim riječi se onih kadrova iz filma kako je počeo rad na mom otoku kad uh, uh, uh, vodi uh, kako se zove Željko Želimiro Rešković uh, uh, naše glumca uh, Lalu uči što treba govoriti kad uđe kao lažni pukovnik JNA u kasarnu koji čuva Ljubomirke rekeš, vanjski neprijateljni, morano politička odgovornost, drugovi mi se moramo skupiti, u opasnosti pred nama. Znate te floskole to u Wikipedia, mislim da postoje. Kako je postavio... bio predsjednik vaša organizacija? Zanimljivo je da je u Zadru, nesjećam se koji je bio u školi, tj. na fakultetu, ali znam da je u Zadru bio Marko Čulina, koji je poslije, kao i velika većina tadašnje tadašnje mladeži, su pristupili ovaj, demokratskim promjenama, jer Zadar je uvijek slovio kao grad, bez obzira ko bio u partiji, ko bio u tako dalje ali su disali sasvim drugačije nego velika većina u moštavu nekim drugim gradovima. Znači, e, Sada kad bi se znači, čovjek... Pa zato što je to zadaj toliko specifičan? Pa zato što zada je zadaj prvenstveno što je e, Zadar je prošao jednu tešku krvavu povijest od 22. godine od rapalskog sporazuma kroz povijest i tako dalje koji je bio pod talijanskom upravom koji se prije toga borio sa protiv turaka, Križari su ga razrušili. To je možda jedini kršćanski grad. U, na Mediteranu koga su križali, križari sorili do temelja. Zašto jer kad su išli u križarski pohod, ne znam točno samo to koje to godine, je to je to godina, ali ostalo. Uhu, ostali su bez novaca i onda su za interese mletočke države dobili lovu pod uvjetom da osvoje zadar sa svojom armadom, da to prepusta mlečanima i oni zato dobili lovu da bi mogli financirati put u svetozemlju i borbu proti nevijetnika. Kako ste došli do Bugojna i nagledaj za najbolje glumce u uh pa onda smo imali smo, ovaj Kako je išao god... taj, taj put? Od studija, od Zadru do Uga? Dakle, ja sam od prve godine, kad sam upisao fakultet u Zadru, uh, bio uh, član ansambla, za se ukazali štelutak. S tim šta je uh, ovisilo da li će biti tako, u angažmanu preko radne knjižice ili na ugovor, o tome da li ima slobodno radno mjesto u tom trenutku unutar Klumačka na samu. Imali smo onu kolegu koji je bio poboljevao, bio teško bolestan i kad bi on prešao preko 42 dana onog, kad bi prešao iz z plaće kazališta na plaću HZZOA Hrvatsko, ovo znam unutar, kad bi oni plaćaju, onda bi se otvorilo radno mjesto da bi njega zamljenjivao preko radne knjižice do povratka radnika zbolovanja, to tako dakle, se tako zvalo. Tako da sam jednu tri 4 puta dobiva otkaz i ponovo bio priman. <laughs> I radili smo svoj repertuar, predstavi su se prijavljivale na festivale, tako da smo te godine prijavili Ribara Palunka i došla je selekcija, mislim da ne mogu se točno sjetiti ko je bio u selekcijskoj komisiji, i između, ne znam, prijavljeni 50 predstave cijeli Jugoslavije, Izabrano je 10-15 predstava, između toga i predstava Rebar Polonko-Zadaskog kazališta Lutaka. Otišli tamo, odigrali predstavu i na kraju sršni žiri je dodjelio nagrade kako je dodjelio. Tegodajne smo dobili četiri nagrade. Pokojni Branko Stojaković jedan od naših najvećih scenografa i kreatora Lutaka, dobio nagradu za iscenaciju. Edima Eron, poznati slovenski. Slovenacom, da. Lutkar dakle i režiser i profesor je na akademiji bio i glazbenik i tako dalje. Dobio nagradu za režiju. Kolegica Milena Dundov za najbolju žensku ulogu, i ja za najbolju mužku. Od svih predstava koje su se Kako to da ste vi, vrlo čudno u Hrvatskoj, vi ste ČNKDZ, a u Rijici su vas dva puta birovni izdravnatelja, gdje na vlasti SDP. Pa to je vrlo jednostavno objasniti... Šta se događa oh. ovim rječanima? Oni baš nisu na linji. Ma ne, baki ne nemajte tako govoriti. Činjenica <laughs> je da jednostavno čovjek u svojom profesionalnom radu treba dvoje posao od politike, od slobodnog Ali grana. to je u Hrvatskoj nemoguće. A pa je ovaj dokaz da svoko kao potvrđuje pravila. Da li je to moguće e, u ovim našim krajevima. Znamo da su rijeka Istra i ostatak Hrvatske kao dvije različite zemlje. Ne bi se. Ja, ja, ja se ne dvije. bi složio s takvim drastičnim i ne volim kad na takav način neko misli podijeliti Hrvatsko soni dvije različite zemlje, dva različite mentalitete. Dakle, mentaliteti pojedini naših krajeva od uvijek su bili drugačiji. I to je samo bogatstvo, a ne nikakav cilj razdora. Što se tiče rijeke, ja sam radio šest gradova. U razno, na vlasti su bili razno razne političke opcije. Činjenica je jedna, ako se baviš nekim poslom, pogotovo poslom koji je društveni, recimo nije privreda, nije ekonomija, nije tržište tako dalje, baviš se s nečim drugim, onda se sigurno ne smije dozvoliti da, da politika bude korektiv tvoga rada, nego tvoj rad mora biti korektiv ponašanja politike. Kako ste svi za to izboljeno? Upornošću, tvrdoglavošću, rezultatima i promišljenošću kako do tih rezultata doći. Ne srljati bespotrebno, stvoriti dobru ekipu, motivirati ekipu koja radi zajedno s tobom, jer sad ne možeš napraviti ništa. Ja bih samo htio kad smo, kad smo već kod Rijeke koja je bila SDP oski grad od uvijek. Ja sam 1992. godine došao u Rijeku. Dakle, bio sam četiri puta na mandat dolazio na raspisivanje i četiri puta u Gradskom vijeću su uh, vječnici digli ruku za moje imenovanje na za ravnatelja kazališta Lutaka, Riječkoga, isto tako i za e, Svaki put je moj izvještaj prošao jednoglasno, bez obzira koja politička opcija, bila i je, što dogazuje samo da treba raditi svoje posao. I... Kako dojem na vas sve stavlje u granju Linić. Ja mogu reći za Slavka Linića, bez obzira ko što misli, da je bio vrlo korektan i vrlo fer mogu slobodno kazao poslodavac. Ne samo meni, nikoli. dakle, kazalište Lutaka Riječka je bilo u vlasništvu, u vlasništvu grada u grada Rijeke, kao što je zovni dom u vlasništvu grada Karolca. Slavko Linić je bio osoba koja nikad nije muljala što obično se zna dogoditi. Ja ne znam kakav je Slavko Linić e, prema drugim društvenim djelatnostima ili privrednim djelatnostima, kako on razgovara sa, ne znam, upravom 3. maja, Jadrolinije, Jugolinije, onda ne znam već koje su firme bile što se tiče kulture i mog odnosa s njim, kod njega si točno znao. Iznio bi problem, on bi rekao, sutra ti ovo rješeno, a za ovo nema šanse. Snađi se sami. Ili snađite se sami. Gli smo na vijeku. Či strašnog druga ljubav. ljubav. Ono što smo se dogovorili da bi grad trebao pomoći izrealizirati i tako li to bi napravio. A ovo drugo bi bio zadatak, naravno, mene osobno, koji sam vodio kazalište, i jedno i drugo, i KMK, i, i Lutke, i tako dalje. Poremeće dolaze kad se političari ne drže svojih dogovora nego pokušavaju a to je recimo slučaj sa sadašnjim gradonačelnikom koji je vrlo sklon vrlo je sklon obećanjima i vrlo je sklon umiljatom prikazivanju sebe kao velikog ljubitelja kulture a vidimo da gradski proračun drastično pada od kad je on gradonačan ali gospodin gospojnj Jelić ipak nagrađen sa svojom jer... kako? gospodin Jelić da rekli ste sadašnjim mirom načinom. Ne Karlovca, nego ovo, Rijeke. Ne mojde provocirati. Obrsno, lijepo sam te rekao. Za razliku od Liništa, to sam pio. Na što pamtite iz svog boraka u gradskom kazalište Lutaka u Rijeci, na danas kad se okrenete u svoju biografiju, kad zavirite, i što iz tog razdoblja najbolje 1992. Činit, je bila jako teška godina, to svi znamo, bio je rat oko, Ja sam došao ovaj, u rijeku 92. godine. Nakon što ste se razvojačili? Da, mi smo, dakle, bio sam pripadnik 112. brigade Zadarske, a onda negdje, nakon porazuma sa jedna oseljenju, jedna iz Kasarni iz Zadra, to je negdje 11. mjesec uh, i kad se malo uh, opasno za sam grad je stagnirao, uh, pokrenuli smo onda uh, samostalni vodel djelatnika kulturi. Dakle, sve mi kulturnjaci koji smo bili angažirani u prvim borbenim linijama, ali vjerujem je, nije nas je bilo puno, ne samo kulturnjaka nego inače, Mislim da nas ima nekoliko tisuća, bilo se nekoliko stotina koji su branili grada onda. Ovoga, dakle, radili smo taj dio posla i bili smo uvijek u pripravi, ako je potrebno, oko nekih akcija, ne znam, na neposledne opasnosti, ostavit se o, tog dijela posla kao samostalnog omosljanog vode i priključiti se borbeno sektor. I naravno, mi smo onda, 30, čini se, četvrto, onaj prvi balde mobilizacije nakon dolazka Umprofora 92. godine, smo demobilizirani. Si u borbom? Ha? bitkama? Da, da. Kako je to osjećaj? E, pa recimo, nikad nećemo zaboraviti osjećaj vatrnog krštenja na potezu između starog Masliničkom mosta i Jasenica. Kad smo došli gore na žrilo Vučjaka reno ujutro, a do dojučje smo bili u Japankama i ratkim hlačama uh, i čekali da nam stigne nova. Ošiko pa kažu da su uh, ljudi odlazili u rat u Vi ste da. otišli u rat u Japankama. Pa mi smo bili u Japankama zato što smo uh, na Boriku smo se skupljali i imali smo nekakav ubrzani kurs obuke jer ja sam inače bio malut kaš raketaš prototenkovski sa navođenim raketama, kako onda Maljutke nije bilo, poslije su došli nekih mjesec dana, dvije, tri ova lansera, ovaj, preuzeli smo lake raketne lansere, a to je sasvim drugačiji način operativnog rada na takvim oruđima, tu su niškanske sprave, ovdje su džojstici, to smo imali obuke i dolazili smo, jednostavno trebalo proći cijeli grad i nismo ju biti uočili. Vojska je bila u gradu. Čudo je bilo okolo po svim selima, već su so počeli borbe. Cijela Slavonija je gorila. Dakle to je sredina Kijevo je palo. Sve je bilo u pozicijama samo se čekalo kad će se upaliti šibica i kad će po, početi goriti vatra, a to se dogodilo, se tiče Zadra nekoliko dana, prije tog devetog devetog, kad su se naše snage, specijalne policije morale povući iz uh, Jasenica preko Masničkog mosta, naš drilo Gučijaka i naravno spasiti, što se spasiti stanovništvo koje je bilo u potpunom, potpune opasnosti da Jednostavno hudu pregaženi njihovim naletom. Tad I... je bio Vatrino-Krštenkovaš? Da, Vatrino-Krštenkovaš sam htio reći kad smo došli gore na željelog Vučijaka, onda se vidi vele biti ispred tebe. Pogledaš na lijevu stranu prema Staregrado i prema Rovajnskoj, ponaca koulje, idila, mir, tišina, početak 9. mjeseca, lijepo vrijeme, ono, tamo. a pogledaj, s desne strane, prema Bengovcu, par, par, par, prema Brovcu je pakao, pakao gore nego u Dantevo paklu, jer je cijelo područje bilo granatirano, nekoliko sati, uzastopce, cijelu noć, sve je gorilo okolo, i tako. Rijeka, što pametite a iz rijeke pa 92. Da, da, da, profesionalno. Ja kad sam išao rijeka 92. godine, praktički je bilo kazalište pred ukidanjem i postala nekakva ideja da se zgrada kazališta luka na Brajdi pripoji na hrvatsko narodno kazalište na Promenotok Zajca da se ukine kao pravna osoba. Je namamo zaboraviti ta 92. godina, još je bio stari ustroj općina i županija. Županije nije mi bilo, da su bilo na općine, zajednice Grad, općine tako da je da, da tako bilo ove, s tim da je tek 93 godine stupio na snagu zakona o jedinicama lokalne samouprave i ne, 94. 93. 94. stupio, ne znam kakvi su ustroji bili, možete se sjetiti, prošlo dosta vremena od toga ali ovaj um, i vlasništva struktura, institucija kulturi nije, još je nije bilo opće društveno tako zvano, sizovsko, fondovsko a te 92. godine kad sam došao da je taj ustroj i tu je trebalo brzo napraviti nekakve organizacijske i statutarne i tako dalje promjene tako da sam ja existirao da odmah u prvom, drugom mjesecu 93. na prvoj sjednici gradskog vijeća poslije nove godine. Stvara ondačno skupštine općine, to vijeće skupštine općine donese odluku da se gasi kazalište Ruta Korijeci i da se osnuje gradsko kazalište Ruta Korijeci. Dakle, tu smo dobili prve temelje nekakve ovaj, novog ustroja kazališta, i sjećam se ti prvi, prve godine 93. godine da smo onda iztezimno imali čitav niz audicija, <coughs> audicija i potraga za novim ansamlom i novim glumcima kojimo smo pronašli u, u amaterskim vodama. I dakle taj početak stvaranja od ničega stvaranja ansambla, repertoara itede je bio onako najintenzivniji. Naravno, nakon toga je došlo i afirmacija naše prestava i nagrade i velika inozemna putovanja u Iran, u Meksiko, Albaniju, nekakve egzotične zemlje, gdje se onda još nije moglo ovaj, tako lako dolaziti. Što ste doživjeli u Albaniji 2023? 1903. U Albaniji bilo predivno. Sjećam se da su ceste bile razrovane. Ta infrastruktura hođa godinu dana, dvije, tri dana prije toga je ovaj, ostupio. Predsjednik je bio Periša, to da se sjeća. Šli smo iz Venecije do Drača sa Durešom, sa trajektom, sa dva kombija, iskrcali su Dureš, u koji je 40-50, ne znam kutečnih km od Tirane. Toga mi smo jedno 3-4 sata jahali po tragovima asfalta koji su bili. Bunker na svakih 20 metara, uh, nesređena infrastruktura. Spavali smo u hotelu Daiti, jer su so tada u Tirani postojala samo dva hotela. Hotel Tirana, koji su so tada kupili, ja mislim, čini so italijani, i počeli uređivati. Dakle, da su so samo prva četiri kata radila i hotel Daiti, koji je još između dva rata izgrađen za vrijeme musolini Od kamena, pravokamena, hotel reprezentativan. A onda za vrijeme Nevera Hođe tamo su mogli spavati samo partijski delegati kad bi dolazili na kongresa u Tirana. I to je bila velika čast da smo mi spavali baš u takvom <gledanosti> hotelu. Vode nije bilo. Albanija koja tada i danas isto počiva na ogromnim izvorima vodnog bogatstva, nažalost imala šu infrastrukturu, tada imali, tako da su redukcije struje, o, o, i struje i vode bile svakodnevna. Tako da su možda čak oni vodi imali samo dva sata popodne, struj tek pred večer. Ali hotel da je ti imao dva, četiri sata i vodu struju. sam mm. dva puta u Albaniji u ovu. Znam da albanci dan danas ne zemlijen jezik osim alborskog, eventualno nešto talijansko. Na koji način ste se vi tada s albancima sporazumiti? Rukama i nogama ili postoje onik jezik koji ste mogli... komunikacija je uvijek moguća, moguća komunikacija. Naime, nije točno da albanci, ja znam da u svaki drugi treći govori italijansko, oni su školi imali italijansko uvezni. Uh, duže... Neko od nas ne govori o Pa govori, kako ne? Malo, dobro, iz reke, da. Pa da. Uvijek u, na takvim festivalima, u takvim egzotičnim zemljama uvijek se organizator pobrine za pojedinu grupu imaš prevoditelja koji zna bar ili jezik, tvoj materni jezik, ili znavi engleski koji prevodi onda na nacionalni jezike. Tako da komunikacija nije bila nikakav problem. Ja sam bar ne sjećan da sam imao, ni u pošti problema. je malo na ruke, ali... Jesu li u vrijeme vašeg e, vođenja e, Hrvacog naravno kazališta u Rijeci e, organizirane predstave na kojima se publiko ugađalo u kondoinu? Čelja, s kim? Organizirane predstave da. na kojima se publiko ugađalo u kondoinu. <laughs> Bile je predstavom u škardini. Dakle, ovaj... Što ste vi vješali po fasadama HNK? Ništa nismo vješali po fasadama. Ni svinjevi? Ma gluposti to je. To se isprazne forme. Ako nije bilo potrebno takva, takav način, ni, ni reklame, treb, jer smo onda, smo onda imali kvalitetnih i opernih, i baletnih, i dramskih prestava, italijanska drama je radila fenomenalno tako da takav tip provokacije, grube, bezvezne provokacije koja ne drži vodu, koja je samo što srati što sam. Provocirati i proglašavati hrvatsko narodno kazalište, jedan naplementu Zajca za, Vijeci, narodni kazališti, kao da to nije od samog svog osnovnosti, pa od 46. godine ravnopravno djeluju i hrvatska drama, Italijanska drama. Italijanska drama je jedina drama, jedino kazalište izvan granice Italije koji je na svom maternijom jeziku. Evo da završimo. Pa tako je da u Ujdanaj su rekli. Aha. Dobro. Evo, evo, sekunda, može. Ovo ga, kazalište koje je bilo otvoreno i još, i onda dok sam ga ja vodio, i Rusima, Bjelorusima, Ukrajincima, Moldavcima, Albancima, Italijanima, Romima. Hrvatima? Apsolutno. A koje ste predstave tamo organizirali, producirali i ste mi spomenuti jednu predstavu? A, da, htio sam kazali da smo samo jedan interaktivno po dakle, ne kukurzima, klipovima, nego po kurzima ovaj, po publici Ali predstava. Ali znači da je publika mogla vratiti, tako je bilo Da, interaktiv. točno, točno. Okay. i publika je sudjelovala u predstavi, imala je pozornicu, nakon toga to je bila Ruzanteva mušica, mi smo je nazvali Muškardine, jer smo je lokalizirali u režiji našeg dragog prijatelja iz Dubrovnika, Davora Mojaša. Inače, voditelja strenskog kazališta A što se tiče ostalih prestava, bilo je izuzetnih prestava, opernih, teško mi ne obrojiti, ali, ali na internetski stranicama, predsimo, za vrijeme Verdijeve godine, jedini smo imali četiri, četiri naslova takozvanog železnog repertoara Verdijevog. Grabuni pres, Don Carlos, Rigo Leto i Travijatu. Hvala. Ajto. Poslati to poslije.